Nos, hát, ment a sereg, Csak ment, csak mendegélt. Tatár országnak már elérte közepét. De itten reálja nagy veszedelem várt, Látott érkezni sok kutyafejű tatárt. Kutyafejű tatár népek fejedelme A magyar sereget egy kép idvezelte. Hogy miképp mertek ti szembeszállni vélünk? Tudjátok-e, hogy mi emberhússal élünk? Nagy volt ilyetsége szegény magyaroknak, Mint hogy a tatárok ezer annyim voltak. Jó, hogy akkor azon a vidéken jára jó jószívű királya. Ez a magyaroknak mindjárt pártját fogta. Mert Magyarországot egyszer beutazta, S ekkor Magyarországi Ámbor lelkű népe, Igen becsületes módon bánt ő véle. El sem felette ezt a szerecsen király, Azért a magyarok védelmére kiáll, és a tatár császárral, kivel jó barát volt, Kiengesztelésül íj szavakat váltott. Kedves jó barátom, ne bántsd esereget! Legkisebbet sem fog ez ártani neked. Igen jól ismerem én a magyar népet, Kedvemér, bocsásd át országodon őket. A kedvedért, pajtás, hát csak már megteszem. Szólt kibékülve a tatár fejedelem. De még meg is írta az úti levelet, Hogy senki se bántsa a magyar sereget. Az igaz, hogy nem is lett semmi bántása, De mégis örült, hogy elért a határra. Hogy ne örült volna, ez a szegény vidék Egyebet sem terem, medvehúst meg fügét.